Hamed Buzizik bere buruari zu eman eta Arabiairudaberria zutu zuenetik bihurte bete direnean. Balantzea egiten zaieto ira eta jakina optimiste izateko motivo gutxi aukiitu dute. Matxirak Bizpairu herrialdetan lortu zituen helburuak, beste askotan hasita berela utxitu zuen moimedua errepresioak. Eta azkenik ba, beste Bizpairu herrialdetan Sirian eta Yemenen oso berezeki, Erabak itxar dago orain digatazka intzentsitate zardineko gerra bihurtuta eta epe laburrera amaierarik antzematen etzaiularik. Ez da ez, balantzeik rifartxuegia, baina nork esantzuen iraltza pikimik bat izan behartxuela. Eta askotako interpretaziak egindaitezke duela bihurtia zizen hartaz, eta arez gerostik gertatu dugu ziaz, baina gutxitan haipatzen den azpimarratuko nolkenik. Mundo Arabiar musulman horren barnean, dinamika komuna mankomunasko ematen badira ere, eta udabarriarekin gertatu zen bezala, punta batean gertatzen dena beste puntaraino zabaltzea arri-garria espada ere, badira, mm, bestalde, bere izgarri eta baldintza nazionalak, ez dakit ordea oso zuzena den nazionalak kasu honetan. Et, baina dinamika lokal edo arri-aldekako horiek, Aski ezberdinak izan dira bi urte hauetan ere Abia puntuak baldintza ujetiak Indar arremana gauza asko oso ezberdinak zirelako Leku batetik beste lan aski. Eta nahiz eta askotan ezkarren ondoan dauden errialdeak izan Adibidez, ba, mm, errazada kiretasunak aukitziatu eta Egiptoren artean Baina, zer dute bi hauek aman komunian biekin ekin muga egiten duen Libiaren kasuarekin? eta teorian, udabarriko irautzak garaipena lortu duen herrialdetako iruzan. Ituko guenateke. kasuz kasu begiratu eta zergetak egitea zentuzko izango da beraz, eta hori egiteko tan jakina Egiptori burutzei itsegin behar da egunaguetan. Beste-beste, Egiptokoa delako mohimento honetan emanden aldaketarik garrantzitsuena, erabakigarriena. Mundu Arabiak eta musulmanean erreferentia delako Egipto bere tamaina eta eraginagatik. Egipton, mirautza, edo dena elakoa, oraindik ez dela amaitu, erabakitzea dagoen prozesua dela oraindik, oso argi geratu da, pasadan astea huetan. Demokratikoki parlamentu eta lendakari aukeratzeko, aukeratzeko prozesua nahiko gora beratxoak izan badira ere, konstituzio berria erredaktatu eta horrezteko prozesua askoz gogorra izaten zaten ari da. Dirudienez, joera sozial eta politiko buzia jabetzen dira, orain erabakitzen denak iraupena izango duela gero Ez dela erraza izango diar aldatzea gaur lege dana. Burte askotako hegemonia politiko eta sozialak igonda itezkela jokoan une honetan. Murtsil lendakariak eta haren sostengo politikoa direna nahi, musulmanak, gedo eta gaiago Turkiara behiratzen dutela eruditzen zeinidiz. Erregimen demokratiko parlamentarioa bai, baina islamaren nagusitasuna zalantzan ipintzia eragozikuden demokrazia bat horretan nahiko bat datoz erdogan gul eta gainerakoekin inbentzat. Eta Turkian bezala, ardizkua kuarteletan eta epaitegitan alde batetik, eta partidulaiko eta bestetik ikusten dutelako izanizteik. Bestela, nek ez ulertuko litzateke, duela hilabete murzik botazuen horda hori, Lentakariaren, hau da, bere, erabakiak, bauzitegietan bairoi gabetu ez zinak zirela alderrikatu zuenean. Gero jakina, Atzera, egin behar izan zuen, hmm, kairoko kaletan zutu zitzai hona zerreagatik. askori geratu zaigo zalantzaren harra. Hmm, Murtsi eta bede haukularien burugabekeria bat izan zen, haien zen autoritarioa gairian ipintzen duena, ala guztiz kalkulaturiko trikimailua zen. Benetan funtzeskoa zitzaiena, hau da, konsentzuik gabe egindako konstituzio berria aurrera teatzeko bat autoritarioa guak izan gitezke adierazeko modu bat. Zena zela konstituzio berria borrazteko referendunak, lehen bosketa burutu eta zematu direnean, erdi bitxotako Egipto baterak usten digute. Erdia baino geixiago murziren konstituzio berriaren alde eta erdia baino gutxiago aurka. Baina berezitasun pare batekin. Indarra reman hori, ia alderantzizkoa da, kairon eta deltako eskualde urbanizatuenetan alde batetik. Eta bestetik parte hartzea oso bachua izan da referendunean. Hau tesle izan zitezkeen erenak besterik ez du eman botoa Asko geratzen da orainik ikusteko Egipton ere. Gehiena behar bala.